Що одному радість, іншому біда? «Цельський скій спасительки, він живий. Як овоснилося падіння, полум'я, занурення в безодню? Йому снився кінець світу і холод, що настає після нього. Але навіть у вісні він відчував ниючий біль. Він спробував поворухнутися, і біль перетворився на пульсацію, яка поширилася від груди до кожної кінцівки. Дивісь, він поворухнувся! Як він міг поворухнутися, дурню? Він, мабуть, потонув кілька днів тому. Яків засмучено буркнув, але повітря не вийшло між вустами. І в раптовій паніці він перевернувся, напівкашлянув, напіввиблював великий потік сирої морської води. «Це ць кіт спаси, він живий!» Він відкинувся назад, і кожен кашель нищівним ударом пронизував його груди бік аж до кінчиків пальців ніг. Він чув птахів. Хвилі билися об дерева. Пронизливе денне світло було агонією. Але зрештою все було агонією. Світло, темрява, птахи, голоси. Дві постаті стояли над ним. Ангели, що стояли на суді. «Як він може бути живим?» – прошепотів один. «Не ангели. Очі Якова почали звикати. Рибалки. Молодий і старий. Бороди обох такі, що разом вистачить, щоб набити ними цілий матрац». «Це...» – прогрипів Яків. «Довга історія». Він виблював ще більше морської води, потім впав назад і лежав там на перекинутій палубі. З кожним вдихом його знову кололо, з кожним видихом він відчував солоний хрип. Якби він хотів більше ніколи не дихати. Це була велика надія. Надія, яку він так і не міг здійснити. Все ще живий. Кожного разу, коли він приходив до цього усвідомлення, він відчував легке розчарування. Він відчував запах риби, тому що він лежав голий у купі риби. Усі ці разом зі щоденним уловом. Він майже міг би розсміятися, якби не біль. «Хто править троєю?» – прошепотів він. Молодик моргнув на нього. «Імператриця Олексія!» Як і відкинув голову назад, палуба заскрипіла під ним. Пара білих хмаринок рухалися на тлі блакиті. «Це добре». Принаймні, він сподівався на це. «Час покаже». Як і в Дорнській, колись славетний магістр Золотого ордену, колись непохитний захисник імператора Бургундії, колись сумнозвісний головнокомандувач лівонського хрестового походу, горбився, шкотельгаючи через висячі сади у старому рибальському одязі не першої свіжості, підніючи і сварячись обхопив себе руками, намагаючись робити лише поверхневі вдихи крізь стиснуті зуби, щоб на половину загоєні рани навколо його легень не завдавали йому ще більшої муки, ніж уже було. Базиліка була лише блідою розмитою плямою в пелені сліз. Він зупинився, не доходячи до неї, кульгаючи, зійшов з дороги, щоб притиснути лоб до найближчого стовбура дерева. Усе його надто довге життя він уперто шкутельгав назад, ще більш зломлений до місць старих поразок. «Ти виглядаєш так, як я себе почуваю!» Барон Рікарт згорблено сидів на лаві, гріючись на сонце, мов стародавній яща. І сліду не залишилося від молодого бога, що кілька днів тому крокував містом і зводив з розуму все жіноче населення – від прачок до бродячих кішок. Його чорне густе волосся змарніло до білих пасем, смарагдові очі стали каламутними і почервонілими, шкіра, колись гладка, як нова порцеляна, обвисла, перетворившись на зморшкувату, схожу на сідельну шкіру. Не те, щоб у Якова вигляд був кращим. Обличчя набрякли і лущилося після кількох днів у солоній воді. «Герцог Михаїл проштрикнув мене. Буркнув Яків. Двічі, а потім скинув на мене статую. Нехай він згине в пеклі, весело прохрипів барон, де ми троє без сумніву одного дня знову зустрінемось. Хоча як саме? Яків скривився від особливо жорстокого болю, намагаючись випростатись, але швидко передумав. Муки проклятих відрізнятимуться від моїх звичайних ранків. Я не уявляю. «Більше виделок, вогню, і якщо судити з картин, які я бачив...» Барон спробував зробити жест рукою, але вона була перев'язана і нагадувала білу рукавицю, тому він кинув це заняття. Несподівані предмети в анусі. «Що за ці картини з демонами і анусом?» «Ну, вони більше говорять про художників, ніж про демонів», – припустив Барон. «Деякі люди платять за таке чималі гроші. За картини демонів?» За несподівані предмети в анусі. Що одному радість, як і взастогнав, опускаючись на лаву поруч із бароном, кожен рух супроводжувався тремтінням у ногах, поки він більше не витримав і плюхнувся на свій зад. Іншому біда. Старає знайома усмішка все, що проглядала на зів'ялому обличчі барона. Колись ми були страхіттям свого часу, ти і я. А тепер подивися. Як би ти не боровся, час не переможеш. Він руйнує кожну імперію, скидає кожного тирана. Очі барона Рікарда, рожеві по краях, червоні від прожилок, жовті від плям, повернулись у бік, і від усмішки не лишилося й сліду. Ти вже чу, як я відчув, як серце знайомо стислося. Смерть ніколи не приходила несподівано. Вона переслідувала його все життя, просто ніколи не наздоганяла остаточно. Він подумав про те, щоб піти. Подумав про те, щоб знову стрибнути в море але мусив зважати на свої обітниці, стиснув зуби, як людина приречена на шмагання, очікуючи перший удар батога. «Хто?» – спитав він. «Батиста». Як і вскривився. Цей удар болів. Не менше, ніж будь-яке ножове поранення, яке він отримував. Звісно, він знав багатьох, хто помер. Практично всіх. Але Батиста завжди здавалася такою живою. «Що сталося?» – прошепотів він. «Якщо вірити словам брата Діаса...» – Барон Рікард знизав плечима. «Вона підставила шию». «Вона ніколи не могла втриматися від цього». Яків важко зітхнув і поглянув у небо. «Завжди думав, що піду першим. Але так я думаю про всіх. І завжди помиляюся». Він кивнув головою в бік палиці, що висіла на спинці лавки. «Можна запозичити?» «Будь ласка». Рікард заплющив очі. Наступного разу, як я зрушу з місця, це буде вже на ношах. Якщо всередині базиліки Янгутського пришестя за останні кілька століть мало що змінилося, то чому мало змінитися за кілька днів? Ті ж численні ряди лавок, той самий нескінчений натовп ікон, той же гіркувато-солодкий запах старого ладану, та ж тиша, у якій кожен шурхіт сандалів Якова, кожен стук його запозиченої тростини відлунював багатоголосами відгомонами. Але біля святині Другого Христового походу відбулася одна зміна. Одна з тих двох порожніх гробниць тепер була заповнена. Свіжовирізаний мармур її кришки яскраво виділявся серед старих героїв. Алекс стояла поруч, золото її корони, коштовності на пальцях і перлини, вишиті на її сукні, мерехтіли у світлі свічок. Коли Яків наблизився, вона обернулася, впізнала його, і її очі широко розкрилися. Він зупинився, щоб перевести дух сперся на палицю. «Ну, не дивись так, наче раніше не бачила живих мертвів», – мовив він. «Ти живий?» «Як завжди. Ух!» Простогнав він, коли вона пробігла кілька кроків вперед і стиснула його в обіймах. Відчуття було таке, ніби його знову щойно поранили. Він похитнувся назад, лише героїчним зусиллям втримавшись, щоб не впасти разом із нею. «Вибач». Вона відпустила його, тримаючись за свою забинтовану руку. Її очі та шия були в синцях, а через перенісся тягнувся труп. «Подивись на нас. Двоє старих бойових скакунів!» Пробормотів він, усе ще притримуючи ребра. «Бачив би ти другого виродка. Ти втратив шматок брови?» «Моя власна жертва полум'ї святої Наталії!» Як і вторкнувся у паленої шкіри, де позбавився половини брови і кількох клаптів бороди. Розмова перервалася ніяковим мовчанням, як це часто бувало з Яковом. Обоє дивилися в бік святині другого христового походу. Обидвоє дивилися на нову гробницю. «Ти вже чув?» – тихо запитала Алекс. «Чув?» – відповів Яків. «Мені дуже шкода». «Мені теж». Алекс прочистила горло. «Я думаю, зробити статую». Вона пирхнула від сміху. «Хує як вона стоїть там, поруч із Вільямом Рудим?» «Вона б схвалила» як і вцепив зуби. Це додало б цьому місцю трохи шарму. Шкода, що її тут немає. Вона, мабуть, могла б сама зробити статую. Здається, вона колись підробляла мулером на літо. Треба послати звістку герцогу Мілану. Навіщо? У нього є її картина. Можна було б використати її як приклад. Чому картина Батисту у герцога Мілану? Яків ледь помітно всміхнувся. Довга історія і прокашлявшись кивнув у бік двох молодих дівчат, які стояли неподалік від Аналою. «Бачу, ти знайшла нових служниць. Брюнетка із широко розплющеними від захвату очима дивилася на ікони. Блондинка мала хитріший вираз обличчя, наче прикидала, скільки все це могло б коштувати в лавці перекупника. «Сироти!» – Алекс нахилилася і тихо додала. «Я знайшла їх у притоку». «Їм доведеться багато чому навчитися». «Менше, ніж довелося мені, коли ми вирушали зі священного міста». Зіткнула Алекс. «Менше, ніж я ще досі мушу навчитися. Але принаймні ми розумітимемо одна одну в процесі». Вона поманила до себе блондинку, яка несла якийсь згорток. «У мене для тебе дещо є». Вона взялася розгортати, і стало видно, що це старий бойовий прапор. «Не кожен чоловік може сказати, що віддав за мене життя більше одного разу». «Яків здогадався, що було всередині за формою». Але навіть він, який бачив, мабуть, сотню тисяч мечів, не був зовсім готовий до того, що з'явилося, коли Алекс відкинула останній клапоть тканини. Шкіра піхов була відполірована до м'якого блиску, оздоблена сріблом і прикрашена дорогоцінним камінням. Руків'я оповита павутиною з золотого дроту, а на головці Ефеса красувалося священне колосо, вирізблене з якогось сяючого каменю. Ніхто не міг сумніватися, навіть з першого погляду, що це було справжнє творіння майстра. Старше навіть за самого Якова. «Кажуть, що вугілля для сталі було взяте з уламку колеса, на якому померла спасителька», – прошепотіла Алекс. «Святею вну!» Як я обережно провів пальцями по піхвах, як він міг утриматися. «Він прекрасний. Наскільки може бути прекрасним меч?» Належав Іоанну Антіохійському. «Маршалу Трої». «Він вів війська льва сліпого під час першого христового походу». Яків задоволено пирхнув, розуміючи прихований підтекст Даронка. «Тож, ти розумієш, до чого я веду?» Алекс зробила ще крок уперед. «Усі кажуть, що рано чи пізно ельфи повернуться, і вони будуть голодними. Мені потрібен солдат, якому я можу довіряти. Генерал, який поведе новий христовий похід. Хто кращий, ніж чоловік, що брав участь у більшості попередніх?» Треба віддати Алекс належне. Вона знала, як саме потрібно піднести свою пропозицію. Вона пройшла довгий шлях від підозрілої сирідки, яку Яків вперше зустрів у Небесному палаці. Він на мить заплющив очі, потім різко розплющив їх. Часом я задумуюся, скільки мечів я тримав у руках. Скільки з них були моїми мечами. Я допомагав кувати свій перший дуже давно, ще хлопчаком. Недосконалий виріб, але я так пишався ним. Думав, що іншого ніколи й не знадобиться. Як і легенько торкнувся золотої хрестовини кінчиками пальців. Імператор Одо Бургунський подарував мені один, після того, як я виграв для нього графство Шароле на турнірі. Витвір мистецтва. Руків'я у формі тіла дракона з золота, хрестовина його крила, а очі – дві маленькі рубінові краплі. Більше прекраса, ніж зброя. Але коли його дістав, почувався королем як і воскалився, обхоплюючи вузлуватими пальцями руків'я меча. А ще був той, який я носив, як кат папи. На лезі були вибиті вірші зі святого письма. З зубим кінцем, без потреби у вістрі, із повністю відсутнім для бою балансом. Занадто довгий, занадто важкий. Але коли ти діставав його і ставав надзасудженим... Він витягнув меч Іоана Антіохійського, і лиза хвилястої сталі блиснула в світлі свічок. То почувався... Богом. Він почув, як Алекс глитнула і підняв погляд. Він якось забув, що вона поруч, і тепер її обличчя видавало легкий страх. Він змусив себе заховати меч назад, приховати цей прекрасний клинок. Коли я вперше прибув до Трої, я був зброєносцем, не старшим за тебе. Мріяв побачити Ельвію, жадав довести свою значущість великим воїнам. Він поглянув на статую Вільяма Рудого і похитав головою. Носити меч, як цей, Вести армію для такої імператриці, як ти, було б понад мрією того хлопця. Хіба це не причина сказати так? Він глибоко зітхнув, розслабляючи болючі пальці. Саме тому я мушу сказати ні. Алекс похитала головою. Але ми могли б зробити стільки добра. Воно завжди так починається. Справедливий привід, праведний бій. Щоразу я кажу собі, що цього разу все буде інакше. Але для мене... Коли бій триває, добро зникає, і перш ніж я усвідомлюю це, я стаю чортом. Тому я присягнув служити її святості. Тому я мушу дотриматися своєї обітниці». з гірким жалем, як п'яниця, що відштовхує пляшку, він дозволив своїм пальцям зісковзнути з руків'я, оббитого золотим дротом. «Іван Антіохійський був великим героєм». «Так кажуть» і кровожерливим зрадником. Що? Після першого христового походу він обернувся проти імператора і спробував захопити змійний трон. Розв'язав громадянську війну, яка була не набагато кращою за навалу Ельфів. Він спричинив тисячі смертей, зазнав поразки, був осліплений, відправлений у вигнання і помер у злиднях. От лайно. Цю частину історії мені не розповідали. Алекс зморщила носа, дивлячись на меч. «Ну, підозрюєти, б однаково залишив його стерчати в якомусь тролі чи десь іще». Вона передала його своїй білявій служниці, яка задумливо всміхнулася, розглядаючи оздоблене дорогоцінним камінням руківі. Я. «Я перевірю, чи його повернули туди, де він має бути». Пробурмотіла вона. Реверанс з дівчини був настільки ж незграбним, наскільки лукавою була її усмішка. «Дуже розумна, міледі». «А хто цей святий жартівник?» – запитала Алекс. Яків зрозумів, що дивиться на ікону поруч із святинею, не більше за його долоню. Святий Стефан, покровитель воїнів, захисник вічай духів. Доречно. Тамплієри прикручували його зображення до своїх щитів. У мене колись був такий, але... Ось. Так само просто Алекс відчепила ікону і простягнула йому. Я, чорт забирай, не відпущу тебе з порожніми руками. Яків обвів поглядом Нев. Ти впевнена? Або це, або герцогство. Думаю, Нікея вільна. Вона помахала маленькою іконою у відлуння простору вгорі, де стіни були вкриті гектарами святих облич. І я думаю, що у нас ще залишиться кілька запасних ікон. Яків зробив крок до могили Батисти і поклав руку на кришку. Це мав бути я давним-давно, під час другого христового походу. Тоді я міг би бути похований тут, з героями. Коли я ще заслуговував на це. Алекс знизала плечима. Тоді хто б захистив мене, коли я була у відчаї. Яків взяв у неї ікону в обидві руки. Можливо, злі люди все ще можуть робити добро. Якщо вони роблять достатньо добра, хіба вони не стають добрими людьми? Можливо, сказав Яків. Можливо, одного дня. Бо вона хотіла в це вірити. Він не був упевнений, що зможе. Що ж, є ще одна вільна могила. Алекс кивнула на ту, що була поруч із батистею. Останню. Я залишу її вільною для тебе. Вона нахилилася ближче, щоб прошепотіти. На випадок, якщо тобі пощастить. Тоді як і ворос Він обійняв імператрицю троє однією рукою, і якби боляче це не було, міцно притиснув її. «Удачі тобі, Алекс, сказав він і так само швидко відпустив її, а сам, накульгуючи, попрямував до дверей. Думаєш, вона мені знадобиться? кинула вона йому вслід. Він не озирнувся. Нам усім вона знадобиться відповів він.